Eta gurekin, errakasle bat, hain zin amaz usta egunon? Egunon. Iadanik, ja kezkak agertu ziren ezain aspaldi koligioaren erreformari buruz. Aldiuntan, Basuaren erreforma edo Lizeuaren erreforma main gainean da. Eta Euskararen erakaskuntza lanjerean? Bai, uh, ikusten dugu gisa uh, erreforma bakoitzean. adie egon behar dugula, uh, beti ere gure errakaskuntza eta Euskaraz egiten den irakaskuntza ere. Uh, mehatxatu egustan baitugu uh, aldi oro. Setasunetan sartu entzin, uh, erreiten dugu era Euskara, baina ez bakarrik Euskara, Frantzia mailan lekuko izkuntzena lan jerean. Bai, azpemarratu behar dugu, uh, egun uh, jadanik, prentsaintzineko batekin dugula, eta prentsaintzineko hori uh, bateratuare ere izan da, nolaz bait, bretoiek prentsaintzineko batekin baitute, oksitandarek ere bai eta kortxikarrek, E, ikusten dugu e, denak bildu girela berregunean e, gure ahrenguren e, agertzeko. Ahrengurak aipatuko e, ditugu, xeeki, proposatzen da, e, Euskararenako eta e, Lekukoizkuntzen dako, Hiru autu, hiru sailkatze, nola definitu lehenbizikoa da Euskara Espezialitate bezala orkestia? Bai, hori erreformaren berrikuntza bat da. E, Beraz, zenbor komunaren ondoan ikasleek espezialitateak hautatzen alko dituzte. Eta espezialitate horien artean, ikasleek, Euskara, presentatzen alko dute. Autu hori egiten da lehenenean eta terminalean. Hiru espezialitate hautatu behar dituzte lehenenean, ikasleek, eta bi baizik ezituzte atxikitzen terminalean. Beraz, bat galtzen da horbidean. Eta orduan gure galdera da, on, alde batetik posten gira Euskara Espezialitate gisa para da ortaz. Baina gure uh, duda da, uh, badakigu espezialitate hori ikastetxe guti bat ba baizik ez dela eskeinea izanen. Eta uh, funtxean gure da ere ez hote duten ikastetxe gutik aurkeztuko espezialitate hori eta bedaren burura terminala arte perfil jakin bateko ikasleak direlako. Bai, Euskal ikasketak sigitzeko, zakinik kasetaritza egiteko, ego Euskal herira joateko, baina nala ere ikasle uh, kopuru muritz bati buruz, gure ustez. Hau duetan hori uh, da Oberena, eh? eskuararen ere, eh? mailaren aldetik, kalitatearen aldetik, eta gero, ba duzue puntu bat askri lausua, eskietasun eh? edo argitasun guti ba duzue horrentzat da eh, Euskara elebidunean eh, ikasteko zer egan nahi du. Ordain, orain arte bezala, eh, elibidun segituko uh, duela irraiten digute. Aldiz uh, informazio lausuak ditugu random bezala, zuzendariek ezik guzti informazioa sakemaitan honi buruz. Ehm, um, soilik dekuisanen duen uh, uh, Liceo e reformatoan uh, elibidun ez dakigu eta gure galdera da, yeah, dotazio berezi bat izanen uti den uh, euskaraz egiten dieriren ikasgaientzat. Daun, usu historia geografia da, baina badira ere besti ikasgai batzu, eman dezagun guri ikastetxean uh, fisika egiten dute, eta ez bete hori edo natur zientziak ere euskaraz eginen dituzte. Oan ez dakigu horiek nola finanzatuak izanen diren eta um, dotazio berezi bat ukaren dugun. Eta hori galdi egiten dugu, behar litzateke dotazio baten ukaitea. Eta gero opzio bezala, irugarren uh, oska um, uh, litzateke hori eta hor, Parekatzen malima da lehengo izkuntz, kakotxen artean hilek ilan, izan latinoa edo grekoa, koefiziente hainitza estikipiagoa du Euskarak. Hor bai, opzionea, jadanik egungo ikaslek ere, Euskara opzione gisa presentatzen aldute. LBI-2 deitzen da orain, LBC deituko da gero. Bon, hor ez da kamiamenik. Kamiamena da zuke janduzuna, da, koefizienten apaltzea. Beraz, uh, biko koefizientea baldin badu euskarak orain, oraingo basoan, uh, baso berrian zerokakotseieko koefizientea baizik ez du ukanen. Beraz, uh, gure galdera da, nola txikiko ditugu ikasleak terminala arte 3 orenez astean azkenean beren lanaren uh, fruitua biltzen ezpaldi uh, ezin badute beren lanaren fruitua bildu? Beraz, nahi, baita Hernaibaita zerokakotseieko koefizientea, biziki apala dela, utxaren urrena dela, eta guk jaiten dugu, ebe, gure ikasgaia, ez dela batere kontsideratua, ez dela begirunez ikusia, uh, ikusten dugu alde batetik uh, antzinako uh, izkuntzei estatus bat emaiten zaiela, begirunez tratatuak direla, eta hizkuntza uh, hil horiek begirunez ikusten dira, tratatzen dira, uh, koefizientea txikitzen dute, Egan behar dena da, haintzinako izkuntzak, grikoa edo latina hautatzen duten ikasleek beste uh, opzione bat ere presenta dezaketela. Aldiz, euskara egiten dutenek, bakarrik euskara presenta dezakete, ez dezakete beste opzionerik presenta. Mandezagun uh, ikasle batek nahi baduegin euskara eta pilota, ez da posible, uh, latina eta pilota bai posible da. Eta erran nahi du, behar bada, Frantziak eh, berriz horokorki eh, eh, ikusten duela eta ez duela kondutan hartzen eh, bere erri Frantziak badituela lekuko hizkuntza batzu, hola irakortet diteike. Bai, ez dakit burri itara ino, eh, ansten gaituan edo ezute den espresegina, hori or, da galdera. Guk ikusten duguna da ba, aldi bakoitz zerreforma bakoit zastapenan errandu dana, behar dugula, adi izan, uh, ikusi behar dugula beti, hor ikusi behar dugula, uh, zeleku eskentzen zaion uh, gure ikasgaiari eta euskaraz egiten diren uh, ikasgaiai. Horan, uh, guk uh, erraiten duguna, uh, galdi egiten duguna da euskara, ikasgai bezala, bainan ere euskara irakatxeak diren ikasgaiiek, dispositibo berezibat behar dutela dotazio iraunkor batekin eta berezkoa dena, bai, Beraierde, beraien zat egukitzen zaiena. Eta mm. behar medioak Euskaraz eta Euskararen irakaskuntzarentzat. zat. Ainitz mailetan eskaira bat egiten da, laborantzarendako adibidez, fiskalitatearen zat ere, eh, ipar euskalegiari duakionez, desberdintasunaren eskubidea hor gibelian da zuen zat, eta hori lotzen balitz ongi litzateke? Be, Beharrezkoa litzateke, alde batetik politikariek erraiten dute eta denak ados dira, bada kontsentsu bat egungo egunean egiteko eta adostasun bat erraiteko, izkuntza politikaren uh, muina edo muina gusitariko bat uh, irakaskuntza dela. Eh? Eta hor duan, nahi baldin badugu uh, Euskarara edatu, ebe Euskararen irakaskuntzari behmeak, lortu behar disqueux eh? eh, Egun, ou là ça egoun prince atteinte économies euh les cocos au mobiliza daitezen, galegiten dugu, eta ezkunde nazionalaren ganik informazioneak eskura ditzaten, ez da dugu ez genuela adibidez libidontxailarei buruzko informazionerik, eta behar diren behar irakaskuntza hortarako behar diren behar lortu behar ditzaten. Zinez behar dugu badakigu irakaskuntza importantea dela Euskararen edatzeko gure jendartean, eta beraz bermeak mehak behar ditugu, eta sustengoak ere. Hala, eta aldaketarik ez balitz, Euskara pentsatitaik lizuetatik anpo geldi litzatekela? Guk ez du dudarik, Euskara ez bada balorizatzen, ikasleek ez badute ikusten zentzu duen Euskara, Euskarari ezbazta jau baloririk emaiten, Aldan bada balore soziala badira balores berdinak bainan ikastetxean eta basoa presentatzen dutelarik dira koefizienteak eta beste ez bada valorizatzen emaiten duten uh, beren investizamentua espaldin bada sairztatzen guk badakigu ikasleak emiki miki galduko ditukula Aintzi dama sustamilesker Zuei.